навколо монастиря, і всі будови за муром були вкриті рудою черепицею. Монастир колись був водночас фортецею, а тепер нагадував лише зламаний зуб у беззубому роті. Коли дивишся на нього, стає трохи моторошно. У всякому разі оптимізм, з яким їхали виручати шефа, дещо пригас. Щось він мені нагадує, замислено сказала Маргу, щось дуже знайоме і близьке, ба навіть рідне. Вона перевела погляд на колег і її осянула думка. Так це ж наша фортеця, замок і монастир голосом і гуменії Сидори сказав Сидоренко і перелякано закрив собі рота. Цигельдорф, сказав Андибер. На нього всі звернули здивовані погляди. Цигельдорф, у перекладі з німецької поселення під черепицею. світці стало погано. Вона закотила очі під луба і заголосила Блажена ти єси, королево, ноги тобі омиватимуть і воду питимуть, спасителько. «Це мене стосується?» – спитала себе подумки Марго і додала. «Що зі мною теж діється, це не те. Мене магнітом тягне до гори?» Здається, те саме відбувалося з Андибером. Він крутився на місці, як породистий кінь, якого стримує вершник. Леська також з зигзицею рвалася до монастиря. Найрозумніше в цій ситуації вчинив Вася. Він силою запхав усіх в мікроавтобус і помчав геть від злощасного місця. За селом усі відчули полегшення. Їм не мов, полуда впала з очей. «Що це було?» – тримаючись за скроні, спитала Леська. «Ми були біля самого отвору, в інший вимір», – сказав Вася. Зверніть увагу, це я вас усіх звідти лявитяг. Що ж робити далі? Може, плюнути на все і махнути додому? Бог дасть, шеф, і без нас звідти вибереться, сказала Марго. Не будемо туди пхатися. Будемо, похмуро сказала Свідка. Побачивши на собі здивовані погляди, вона стала виправдовуватися. Це не я кажу Це в мені юродиво промовляє І почервоніла Не червоні, святко Ми всі тут юродиві Мирно сказала Леся Давайте почекаємо до ранку Запропонувала Марго Переночуємо з нашою проблемою А там будемо дослухатися До свого серця на цьому і порішили. Друзі надибали на трасі симпатичний мотель. Мотель був розташований біля болота, де романтично кункали жаби. У квітнику запаморочливо пахли матіоли, десь поряд дурчав потічок чи гірська річечка. У Великій клітці кричали павичі Об ноги терся безшерстий кіт Друзі повечеряли на свіжому повітрі Свіжою форелькою І стали насолоджуватися Літньою українською ніччю Офіціант, а він виявився ще й господарем ресторану Дуже жвавий і запопадливий малий Закидав їх анекдотами і повчальними історіями Відвідувачів не було взагалі тож дуже скоро він пив з ними пиво. «Ми в своїй королеві Марго – справжні гурмани», – облизуючи пальці, гордо говорив директор. «В чому, в чому перепитали усі. «В королеві Марго, намагаючись чітко вимовляти всі букви, сказав п'яний господар. А що? Та тут у нас є ще одна королева Марго».